Nagyon is jól ismert helyzetben voltam. Arcomat a kemény kőpadlóhoz szorítva feküdtem a földön. Karommal egészen válig nyúltam a görcsösen rángatózó üsző belsejébe. Már több mint egy órája munkálkodtam így, és kezdtem kétségbe esni. Egy hatalmas élő borjú volt odabent, s csupán egyik beakadt lába gátolta meg, hogy világra jöjjön. Rendes körülmények között a rossz fekvet egyszerűen és könnyen orvosolható. Éppen ezt el. Nem akartam elhinni, hogy az ilyesmi kifoghat rajta. Az okozta a bajt, hogy az üsző nagyon kicsi volt, és ezért nem tudtam hozzáférni a borjúhoz. Újra meg újra próbáltam elérni a borjú lábát, de csak néhány lábújat tudtam megragadni, és mihel strántással próbálkoztam, a láb kicsúszott a kezemből. Mindezek tetejébe a tolófájásos üsző külön is borsot tört az orrom alá, kezem fájdalmasan beszorult a borjú feje és a medence csont közé. Arra vágytam, bár csak a karom kicsit hosszabb lenne. Ha ujjaimmal túljuthatnék a sikos körmökön, és megragadhatnám a szőrös lábat, egy-kettőre készen lennék. De már egy hosszú órája hiába próbálkoztam ezzel. A karom pedig kezdett elgémberedni, és használhatatlanná válni. Efféle helyzetekben gyakran megkérek egy kéznél lévő nagy darab embert, hogy vetkőzzék neki, és próbálja elérni a számomra hozzá férhetetlen helyet, a termető Mr. Kilding és fia azonban rövid karjával még odáig sem jutott volna el, mint én. Hirtelen eszembe jutott valami. Kalam éppen tuberkulin vizsgálatot végez egy közeli gazdaságba. Ha ide tudom hivatni, minden bajom megoldódik, mert Kalam sok más erényén kívül nagyon hosszú karokkal is rendelkezett. Mr. Kilding, mondtam, legyen szíves telefonáljon Ellertonéknak, és kérje meg Mr. Buckanant, jöjjön ide, segítsen nekem. Attól tartok, némi segítségre szorulok. Pakánánt, a borzos dokit. Elmosolyodtam. Kalamot nem csak a mi klientúránk emlegette ezen a néven, hanem sok mérföldes körzetben is így ismerték. Aha, ő az. A gazda elsietett és hamar visszatért. Rendben van, éppen most fejezte be a vizsgálatot. Azt mondja, egy-két percen belül itt lesz. Mr. Kilding rendes ember volt. Nem neheztelt rám, amiért olyan soká emberge hiába istálója padlóján, de szorongását nem leplezhette. Remélem, tud csinálni valamit, Mr. Heliot. Nagy szükségem van erre a borúra Néhány perccel később Kalam lépett be az istálóba. Lenézett a kimerült állatra és elvígyorodott. Elakartunk, Jim. Mint mindig, ezúttal is fesztelenül viselkedett. Elmagyaráztam a helyzetet, ő pedig sebes mozdulatokkal felgyűrte az inge újat. Lefeküdtünk a kövezetre, amely egyre keményebbnek tűnt számomra. Balkarommal benyúltam egészen addig, amíg a borjú pofáját éreztem a tenyeremen. Kálán pedig a jobb karját tuszkolta be az enyém mellé. – Jól van, – mondtam. – Visszatolom a fejet. Te meg próbáld elérni a lábat? – Oké, – felelte. – Tűz! Elkezdtem tolni, ám ahogy a fej elmozdult, s végre valahára a helyhez jutottunk, az üsző óriásit rándult és visszatolt. Kalam elővöltötte magát, mert az újai beszorultak. – Jaj, hát ez fájt! Legközelebb egy kicsit jobban csináljad! Fogcsikorgatva próbálkoztam újra, közben kétségbeesve ellensúlyoztam karommal az toló mozgását. – Már majdnem ott vagyok! – mordult fel Kalam. – Majdnem, majdnem, majdnem! – Toljad? Miért nem tolott? – Tolom a teringettét! – ziháltam. – De erősebb vagy nálam, és már egy órája erőlködöm, nem érzem a karom. Többször is, nyugdécselve zihálva újra próbálkoztunk, aztán Kalam hátra vetette a fejét. Tudod mit? pihenjünk egy pár pillanatig. Nem kellett kétszer mondania, s ahogy pihentem, éreztem a borjú édes nyelvét a tenyeremen. Megnyugodtam, hogy még életben van. Ahogy szinte egymás szájába feküdtünk ott, skarjaink karjaink még az üsző belsejébe nyugodtak, kollégám mosolygós képet vágott. Nem is tudom, valamiről beszélgetnünk kellene, amíg pihenünk. Semmi kedvet nem éreztem holmi cseverészéshez, de próbáltam a kedvébe járni. Hát, ha úgy gondolod, van valami érdekes híred? Ó, hogy ne, ami azt illeti, igen érdekes híreim van. Megnősülök. Micsoda? Azt mondtam, megnősülök. Te viccelsz. Nem, hidd el, hogy nem. És mikor? A jövő héten. Hát, hát, és ismerem a hölgyet. Nem, nem. A lány a Londoni Egyetem sebészeti tanszékén dolgozik. Ott találkoztam vele, amikor a tanfolyamra jártam. Elképedve feküdtem a földön, sehogyan sem tudtam megemészteni a hírt. Soha se képzeltem volna, hogy egy kálánféle fickó a házas élet álmodozik. Még mindig a gondolataimat próbáltam rendezni, amikor kálán visszazökkentett a valóságba. Hm, – Gyerünk, próbáljuk meg újra! És úgy tűnt, hogy a sok hatás, amely ért, növelte az adrenalin szintemet, mert ezúttal kidüllett szemmel és hatalmas erőfeszítéssel sikerült visszatartanom a fejem, míg fel nem hangzott Kalam diadalittas kiáltása. – Megvan! És ha már megvolt, kalám, nem is engedte el. Szemét lehunyva fogát vicsorgatva húzta, amíg egy ravasz láb fel nem bokkant a szemérem testnél. Verítékes arcára örömteli mosolyult ki. <gül> – De szép látvány! Valóban az volt. Már a kezünkben érezhettük a két lábat és egy fejet. Csak hogy még odabent. Rácsaptam az üsző tomporára. Na, derünk öreg lány, most rajtad a sor. Most már tolhatsz a szerint. Az üsző, mintha csak értette volna szavaimat, buzgón segített is. Húztuk a lábakat, és csak hamar láthatóvá vált a pofa. Kibukkantak a megmegránduló orlikak. Megjelent egy nagy, széles homlok. Feltűntek a szemek amelyek, mintha rossz rosszallást fejeztek volna ki a késlekedés miatt. Aztán előkerült a fejnek és a testnek a többi része, végül egy pompás bórjú fickándozott ott a szalmába. Jól éreztem magam, az ilyen események mindig felvidítottak, ezúttal azonban valami más körül rajzottak a gondolataim. Bombaként hatott rám Kalám küszöben álló esküvőjének híre. Alig vártam, hogy megtudjam, miféle lányjal boronálta össze az életét. Kalam annyira nem hétköznapi jelenség volt, olyannyira másképp gondolkodott, mint az átlag emberek, hogy az újdonsült feleség bármilyen lehetett. Ronda, hóbortos, kövér, vézna. Állandóan pergettem magam előtt a különféle lehetőségeket. Elég hamar megszabadultam a kínzó kíváncsiságtól. Egy délután kinyitottam a nappali ajtaját, s fiatal munkatársa állt ott, oldalán egy lányjal. – Ez itt Dedri, mondta Kalam. A lány elég magas volt, s először ez a két szó jutott eszembe róla. Kedves és anyatípus. Nem szeretném azonban, ha bárki is azt hinni, hogy csak kedves és anyás volt, vonzó nem. Dedri nagyon is vonzó volt, s most, csak nem negyven év múltán, amikor csodálatos családjára, a hat ifjú bacchanan gondolok, úgy érzem ösztönös megérzésből jeles osztályzatot érdemlek. Ahogy kezet ráztunk, a lány szélesen és melegen mosolygott rám hangja lágy volt, és én arra gondoltam, Kalam, megint sikerrel járt. Látszott, hogy a maga nem hétköznapi módján mindig jól eligazodik az élet alapvető dolgaiban, és most, amikor arra került a sor, hogy feleséget válaszon, megtalálta magának azt a fajtalányt, akit bármely fiatal ember boldogan pillantana meg minden reggel. Az az elképzelésünk, hogy izgalmas esküvőben lesz részünk, hamar szertefosztott, méghozzá az ifjú párra nagyon jellemző módon. Szép csöndben elmentek a Kirri templomba, ahol a szertartás minden felhajtás nélkül lezajlott. Sok felé jártam már Nagy-Britanniába, de a Kirri templomhoz fogható sehol sem láttam. A Normanok 1100 táján építették ezt a gyönyörű ősi templomot, amely ma egymagában áll. Nem messze tőle fekszik egy gazdaság, de a legközelebbi falutól két mérföld választja el. Működési területünk határán fekszik, a főúttól viszont jól látható és valahányszor elhajtok mellette, mindig lassítok, hogy újra szemügyre vegyem ezt az égbekúszó hegyek előterében a mezőn álló, elragadó épületet. És a romantikus látvány mindannyiszor felvillanyoz. Évszázadok óta rendszeresen tartanak benne Isten tiszteleteket. A kicsint gyülekezet a környező birtokokon gazdálkodókból, és a közeli falvak lakóiból kerül ki. A templom megőrizte dicsőségét. Szépsége a súlyos kötömbökben rejlik, és egész más benyomást kelt, mint Darobi nagyszerű temploma, amely a magas csipkés oromzatával és támpilléreivel olyan híressé vált, hogy gyakran kis katedrálisként is emlegetik. Helénnel a Darobi templomban kötöttünk házasságot, és az épület pompája mind máig megígész bennünket. Kalam és Dedri azonban a természetes környezetben magányosan álló Kirli templomba ment el, és én értettem, hogy mi vonzotta őket oda. Aztán rövid mézes hetek következtek, majd életük visszazükkent a rendes kerékvágásba. Valahányszor elhaladok a régi templom mellett, amely már kilenc évszázad a méltóság teljesen tekint a széles mezőkre és a hosszan elnyúló hegyekre, mindig arra gondolok, az ifjú Bakenennek alkalmasabb helyet nem is találhattak volna arra, hogy szívük választottjával örök hűséget fogadjanak. Kellemes melegséggel töltött el a gondolat, hogy Dedri majd némi nőiességet költöztet Kalam lakásába, valamivel otthonosabbá teszi a maga bútorai és dísztárgyai révén. De nem így történt. Dedri ugyanúgy nem törődött a világnak ezzel a részével, mint Kalam. Az ő érdeklődését is csak az kötötte le, ami a négy falon kívül esett. Éjszakjog, állatai, növényei és virágai jelentették az életet számukra. A lakás megőrizte spártai jellegét. Sehol lesz színes bútorhuzat vagy efélet Ám Dedri teljesen boldognak látszott, amin nagyon gyakran bőnadrágban és mezítlább benne járt kelt. Mindenben egy hullám volt a férjével. Szabad idejüket együtt töltötték, az erdőkben és a hegyekben kószáltak, megfigyeléseket végeztek. Ha pedig Kalamat az állatörvosi munkatávol tartotta ettől a számára oly fontos kutatási tevékenységtől, Dedri ezer helyettesítette. Erről magam is megbizonyosodhattam, egy illatos nyári este, szürkülett tájékán, amikor a fiatal férjet ki kellett küldenem az egyik gazdaságba. Kalam, mondtam, van egy kólikás eset Steve Hartsworth széknál. Oda tudnál menni minél előbb? ne? felelte. Csak egy perc türelmet kérek, amíg Dedrid felteszem a fára, aztán már indulok is.